Kapitola čtvrtá Pro policistku Jensenovou to všechno začalo ještě dříve, den před tím, kdy už se po třetí v několika posledních měsících vydala do vypalaného Linsajova domu, hned vedle Miflinovy ulice. Nevěděla, proč se tam vlastně vrátila. Tentokrát neslyšela žádné volání. Přesto se znovu přehrábávala v hromadách popelu a zuheln zuhelnatělého dřeva, které kdysi bývaly nábytkem. Sedla si na obech ke zbytkům televize s plochou obrazovkou. Poděkud nejistě našla pávala na koberec, zažloutlý žárem, potřístněný hasící pěnou a zašpíněný těžkými botami hasičů a policistů. Znovu zalistovala za černalými listy něčeho, co muselo být obsáhlou sadou poznámek, matematických rovnic, to vše psáno téměř nečitelným rukopisem. Vzpomněla si na svého partiáka Klenciho, který zřejmě touhle dobou dopí v policajním autě svou pátou kávu Starbucks a myslí si o ní, že je idiotka. Co by tam ještě mohlo být po tom, co celé místo doslova prolezly hoši z kriminálky a lidé z Frenzního odvedli svou důkladnou práci. Dokonce i ta dcera podivínská vysokoškolská studentka Sely, vyslechla celkem bez překvapení, skoro bez zájmu, když jí řekli, že hledají jejího otce, aby ho vyslechli, protože je podezřelý žářství, podněcování k terorismu a krutosti ke zvířatům. Ne nutně v tomto pořadí. Jen klidně přikivovala, jako by to bylo něco, co se v Lincejově domě stává zcela běžně. Nikoho jiného to nezajímalo. Tohle místo bude jako místo zločinu brzy opuštěno a majitel může začít vyklízet pozemek a dohadovat se se svojí pojišťovnou. Bylo to něco jiného, než kdyby někdo přišel k úrazu, ale tady k tomu očividně nedošlo, dokonce ani veli s Lincej, protože nebyla objevená jediná známka toho, že by při tom pěkném malém ohníčku v domě zemřel. Bylo to všechno jako hlavolam, který nebude nikdy rozluštěn. Byla to záhada, na jakou policisté narážejí neustále, jak řekl Klenci, a ty bys měla vědět, kdy to nechat být. Možná, že byla Jensenová ve svých 29 letech pořád ještě zelenáč. Nebo to možná bylo tím, co viděla, když před několika měsíci reagovali na to první volání. Protože poprvé jim volala sousedka, která ohlásila, že viděla, jak do toho přízemního domu tady, uprostřed mediznu, vchází muž s kozlem kozel? Následovali předvídatelné klenciho žertíky typu, jestli to náhodou není tak, že si kozel ke kozlovi sedá a jestli se ten chlap nechce něčemu přiučit a tak dále a tak dále ha, ha ha Jinže tata je sousedka, dosti rozčelená, řekla, že už nějaký den předtím viděla, jak soused vlekl do domu hlavním vchodem tele a jindy dokonce i hříbě. A to prý neumluví o kleci plné kuřat. A přece se z domu neozýval žádný hluk, Nebyl cítit žádný zápach hospodářských zvířat. Nevšimla si jediné známky toho, že by v domě žila nějaká zvířata. Co tam s nimi ten chlap dělá? Šuká je nebo je zabíjí a vaří? Jak se ukázalo, Willis Lincej žil v domě sám od smrti své ženy, která zahynula při autonehodě před několika lety. Měl jednu dceru, Sally, již bylo 18 let, studovala na Wisconsin-Medisonské univerzitě a žila u své tety. Lincej byl něco jako vědec, a když si dokonce zastával místo teoretického fyzika na Princetonu. Teď si vydělával peníze jako externí konzultant na UW a ve svém volném čase... No, čím se zabývá ve svém volném čase, nikdo vlastně nevěděl. Nevěděl. Jinsonová sice našla v záznamech jakési nepřesné údaje o tom, že pod jiným jménem dělal nějakou práci pro průmyslníka Doug Douglasa Bleka. To však nebylo velké překvapení. V posledním čase pro Bleka tak či tak pracoval prakticky kdekdo. Ať už v Lincej dělal cokoliv, choval se v obývacím, obývacím pokoji kozla. Možná, že to všechno byla jen nějaká sousedská zlomyslnost a že se nějaká všetečná sousedka pokoušela nadělat tomu pošahanému dětkovi odvedle trochu nepříjemností. To se někdy stává. Jenže další telefonát byl jiný. Někdo po síti rozeslal plánek na hračičku, které říkal nebo říkala v kročec. Vnější vzhled jste si mohli upravit podle vlastního uvážení, ale nakonec to bylo přenosné zařízení s velkým třípolohovým vypínačem nahoře, s různými elektronickými součástkami uvnitř a s napájecím kablíkem napojeným na bramboru. Toho si úřady všimly a poplašilo je to. Vypadalo to jako věc, kterou by si sebevražedný atentátník připevnil na prsa předtím, než by si vyrazil na procházku po State Street. Vypadalo to jako něco, co bude lákat každé dítě na světě, které to dokáže sestrojit z krámů ve svém pokoji. Každý si myslel, že Brambora musí být krycí slovo pro něco jiného, jako třeba kus Sentexu. Jenže když pak vyjelo auto k Linsejově domu na schůzku s federály, kteří byli na místě, přišel třetí rozhovor zcela nezávislý na předchozích dvou. Dům hoří. Jensonová byla součástí dalších akcí. A Velis s Linsej bez stopy zmizel. Bylo to žárství. Technici z Fonecního tam našli olejem nasáklý hadr, levný zapalovač Kupu papíru a kusy dozlámalného nábytku na místě, kde začal požár. Jak se zdálo, tak cílem požáru bylo zničit hromady lincejových poznámek a dalších materiálů. Podezřený mohl být lincej nebo někdo, kdo ho chtěl zabít. Jinsonová cítila, že to byl lincej sám. Nikdy ho nepotkala, nikdy ho neviděla a ani jeho fotografii. Jenže letmý kontakt, do kterého se s ním nadálko dostala, její hlavě zanechal určitou představu. Bylo jasné, že je prudce inteligentní. Jinak by se s vámi na Princtu nikdo nebavil. Ale něco tady nebylo v pořádku. Jeho dům byl neudržovaná, neuspořádaná směsice. Ani to, ani založení požáru se nezapadalo. Tom, čemu ale opravdu nerozuměla, bylo, proč to všechno. Co v úmyslu. Teď Jensenová našla Linceův vlastní v kročec, nejspíš jeho prototyp. Byl v obývacím pokoji, ležel na zim římse krbu, v němž se ještě se jistě netopilo celá desetiletí. Možná, že ho tam nechal umyslně, aby ho našli. Lidé z Forenzního ho viděli a nechali ho tam, pokrytý silnou vrstvou prášku na otisky prstů. Až se dům, místo činu, strhne, nejspíš tu hračku odvezou do skladu. Vincentová se naklonila ku předu, aby si ho prohlédla. Byla to hladká plastiková kravička, krychlička o stranách zhruba 10 cm. Technici si mysleli, že v si mohly být strl tři a půl palcové diskety. Lincej evidentně patřil k lidem, kteří si takové krámy schovávají. Průhlednými stěnami bylo vidět součástky, kondenzátory a rezistory, rádka, cívky a to vše pospojované připájeným měděným drátem. Na víčku byl velký třípolohový polohový výpínač a jeho polohy byly popsány rukou, černým permanentním fixem. Západ, vypnuto, východ. Teď byl vypínač pouze vypnuto. Zbytek v prostoru v krabičce vyplňovala brambora. Opravdu brambora, ne sentex nebo trobička s Kyselinou, nebo nějaký jiný prvek moderního teroristického arzenálu. Jeden z techniků nadhodil, že by to mohlo být zdroj energie, jako třeba u starých známých hodin poháněných bramborem. Většinou si lidé mysleli, že je to jen příznak šílenství nebo v lepším případě nějaký podivný kanadský žertík. Ale ať už to bylo cokoliv. Bylo to především to, co se právě teď v nevyhlášeném závodě, kdo dřív pokoušeli se strojit děti na celé země kouly. Jak se zjistilo, stál v kročec na kousku papíru, na němž bylo tím samým permanentním fixem a tím starým rukopisem napsáno Vyzkoušej mě. Skutečná Alenka v říši divů. Linceju v poslední jistřel. Jensenovou napadlo, že se ani jeden z jejich kolegů neřídil pokynem na papírovém útržku. Vyzkoušej mě. Uchapala krabičku a potěžkala. Nevážila skoro nic. Otevřela víčko. Na dalším kousku papíru, ne, na nepsaném dokonči mě, byl krátký návod, který patřil k náčrtku, náčrtku schématu jednoduchého okruhu, který skončil na netu. Nesmíte používat žádné železné součástky, četla tam, a tohle bylo silně podtrženo. Musela by dominout několik závětů měděného drátu a pak nastavit kontakty tak, aby si závěty Bůh ví, jak doladili. Pustila se do práce. Jak se ukázalo, bylo vynutí závětů neuvěřitelně příjemná činnost, i když nedokázala říct si proč. Byla tady jen ona a kousky stavebnice, jako když se dítě sestavuje svoji první krystalku. Následující ladění bylo velmi jednoduché, svým způsobem správné nastavení vycítila, když pohybovala kontakty po smyčkách drátu i když ani tohle nedokázala vysvětlit a teď už uvažovala, jak to uvede do běžného denního hlášení. Když byla hotová, zavřela víčko krabičky, uchopila prsty vypínač, hodila si v duchu mincí a přepnula vypínač do polohy západ. Ucítila závan čerstvého vzduchu a dům zmizel. Všude kolem bylo najednou luční kvítí, sahoj až do pasu a okolí vypadalo jako nějaké přírodní přebytky. A k tomu měla pocit, že ji někdo udeřil do žaludku. Z hlasitým zasténáním se zlomila v pase a opustila krabičku. No se cítila silnou vůni čistého ostrého vzduchu a všechen zápach popele a hlcící pěny byl ten tam. Přepadli nějaký grázl? Sáhla služební pistoli. Zbraň byla na svém místě, pouze na opasku, ale byla nějaká divná. Umělo hmotný rám a zásobník gloka se zdali být v pořádku, ale podivně chrestili. Opatrně se narovnala. Želudeký bolel, ale teď to byla spíš silná želudeční nevolnost než bolest po fyzickém úderu. Rozhlédla se kolem. Kolem nebylo ani živáčka, ať už nebezpečného nebo jiného. Nebyly tam ani žádné stěny, žádný dům na Miflinově ulici. Jen prérijní květy, hustá skupinka obrovských při, 35 metrů, při nejmenším 35 metrů vysokých stromů a modré nebe bez kondenzačních stop a nejmenší známky smogu. Vypadalo to jako arboretum, gigantická napodobenina na prérie uvnitř hranic, hranic města Madison. Arboretum, které pohondilo město. A ona se z ničeho nic ocitla uprostřed toho všeho. Dokázala ze sebe vypravit jen: Oh. Nezdálo se, že by to slovo bylo dostatečně výstižné. Po krátké úvaze dodala: Pane. A pokračovala když tím popírala svůj celoživotní nelegmatický přístup ke světu, který hraničil s ateizmem. Bože! Odložila pistoli a pokoušela se myslet jako policista. Vidět jako policista. Všimla si odpadků na zemi v místě, kam upustila svůj vkročec. Nedopalky cigaret. Něco, co vypadalo jako kravinec. Takže tohle je to místo, kam Veleslinci zmizel? Ale jestli je to tak, pak po něm ani jeho zvířatech není ani stopy. Už sám vzduch byl jiný. Bohatý, plný. Měla pocit, že se na něm vznáší. Všechno to bylo skvělé. Bylo to taky nemožné. Kde vlastně je? Z rozjařeného úžasu nad tím, ším se hlasitě rozesmál. Pak si uvědomila, že už brzo bude jednu z těch krabiček vlastnit skoro každé dítě v medicnu. A když už o tom přemýšlí, pak vlastně skoro každé, cít, každé dítě kdekoliv na světě. A pak ji napadlo, že by možná nebylo špatné vrátit se domů. Sebrala kročec ze země. Pořád ještě na něm tu a tam byly vrstvy prášku na otisky prstů. Vypínač přeskočil ná vypruto. S určitým dozechvěním uhopila páčku vypínače, zavřela oči, odpočítala si od tří a překlopila ji do pohlohy východ. A byla naspět v Linsajově domě a u nohou jí na zničeném koberci ležely kousky, které vypadaly jako kovové součástky její zbraně. Ležel tam i její odznak, příznámka, dokonce i její spona do kravaty. A další kovové součástky, O nich si neuvědomila, že je postrádá. Klen si pořád ještě čekala v autě. Začala přemýšlet o tom, jak mu to všechno vysvětlí. Když se vrátili na základnu, ukazovala registrační tabule šéfa Doda na které se objevovala telefonní hlášení o pohřešovaných osobách, že každé dvě minuty teď přichází z nejbližšího okolí podobný hovor. Pomalu se začínala rozsvěcat celá tabule. Poplašná hlášení začala pocházet z celé země, přicházet z celé země. A tak je to po celém světě, oznámil jim dot potom, co na chvíli přepnul na CNN. Epidemie lidského mizení, dokonce i v Číně, podívejte se na to! Pak se jim všem noc ještě zkomplikovala. Došlo k řadě vloupání, jedno se odehrálo dokonce v pancířovém sejfu v budově kapitolu. Městská policie měla co dělat, aby hovody stačila vůbec registrovat. Pak začala přicházet na řízení z Úřadu národní bezpečnosti a FBI. Simpsonové se podařilo chytit velitele denní směny. Co se to děje, seržanté? ní obrátil povledlý obličej. To se ptáte mě? Já nevím, teroristé? Všichni jsou z toho vyděšení. My možemšťani, zavinili to prý oni, alespoň na tom trvá nějaký chlápek, chlop, na tom trvá nějaký na tom trvá nějaký chlápek v klobouku z alobalu, který je dole ve vestibulu. Tak co mám dělat, já, Seržo? Udílej ty papíry, které máš před sebou na stole, a spěšným krokem vyrazil chodbou. Zamyslela se nad tím. Kdyby byla občanem tam někde venku v ulicích, co by jí zajímalo ze všeho nejvíc. Ztracené děti samozřejmě. Vyšla ze stanice a dala se do práce. A našla děti a hovořila s nimi, s některými v nemocnici, a každé z nich mluvilo o jednom konkrétním dítěti, chlapci, který byl klidný, o hrdinovi, jenči dovedl bezpečí, jako Mojžíš. Až na to, že se nejmenoval Mojžíš, ale Jošua. Jošua před policistkou o něco ustoupil. Ty jsi Joshua, že? Vím to. Ty jsi jediné dítě, které neblinká. Mlčel. Řekli mi, že je zachránil Joshua. Řekli mi, že je našel a přivedl zpět domů. Ty jsi ten pravý, kdo chytá v žitě. Četl jsi tu knihu? Měl bys. I když... Možná, že je v domově zakázaná. Ano, znám domov. Ale jak si to dokázal, Joshua? Neudělal jsem nic špatného. Já nejsem problém, řekl a ještě o kousek ustoupil. Já vím, že nejsi problém, ale ty jsi udělal něco jiného. Ráda bych jen věděla, co jsi to udělal. Vyprávěj mi o tom, Jošuo. Jošuo nenáviděl, když lidé opakovali jeho jméno. Dělali to obvykle, aby vás uklidnili, když se mysleli, že jste problém. Postupoval jsem, postupoval jsem podle návodu. To je všechno. Lidé to nechápou. Musíte postupovat podle návodu. Chtěla bych tomu porozumět, řekla. Řekni mi to, nemusíš se bát. Podívejte, řekl Jošua. Když uděláte obyčejnou dřevěnou bednu, musíte ji nalakovat, protože jinak zvlhne a dřevo nabude a může se roztrhnout. A děláte cokoliv, musíte to udělat pořádně. Musíte postupovat podle návodu. Na to návody jsou. Říkal toho příliš mnoho a příliš rychle zmknul. Když zmknete, obvykle to funguje. A navíc, co vlastně mohl říct? Joshua byl pro Jensenovou záhada. Bylo jasné, že ve tmě každý propadal panice, děti křičeli a zvraceli, klopítali, dělali si do kalhot, požírali je moskíti a narážili do stromů. Ale Joshua ne. Joshua byl klidný. Začala si ho prohlížet. Hubený, na svůj věk dost vysoký, Měl bledou tvář, ale vlasy uhlově černé. Byl klidná záhada. Nahlas řekla. Víš, Jošuo, podle toho, co ty děti vyprávěly, bych si skoro myslela, že si některé z nich musely hrát s drogami. Až na to, že byly pokryty listím a škrábancí. Jako kdyby byly tady, uprostřed města, na procházce v hustém lese. Udělala další malý krok kupředu a on se další malý krok naspět. Zůstala stát a spustila ruce podél boku. Podívej, Jošo, já vím, že říkáš pravdu. Protože jsem tam sama byla. Už si nebudeme hrát. Mluv se mnou. Ta krabička, kterou držíš, vypadá ve srovnání s těmi ostatními velmi upraveně. Můžu se na ní podívat? Co kdyby si položil na zem a ustoupil? Nechci tě podvést. Ráda bych jen přišla na to, proč děti z různých částí města mizí, aby uvázly v nějakém tajemném lese, celé vděšené, že je tam sežerou skřetí. Tohle ku podivu na Jošuho zapůsobilo. Skutečně položil krabičku na zem a skutečně ustoupil. Rád bych to dostal nazpět, zpět, protože nemám dost peněz, abych si nakoupil nové součástky. Na okamžik zaváhal. Vážně si myslíte, že skřeti? Ne, nemyslím si, že by tam byli skřeti. Jenže nevím, co si mám myslet. Podívej, Jošuho. Když si položil na zem svou krabičku, takže já tady položím na zem svou navštívenku. Tady, když si ji může vzít. Ano? Je tam mé soukromé číslo. Mám pocit, že my, dva bych, bychom, že my dva bychom měli zůstat v kontaktu. S krabičkou v ruce udělala několik kroků nazpět. Hmm, moc pěkná řemeslnická práce. Najednou se objevilo další auto s rozsvícenými světly a rychle se přibližovalo. Policická Johnsonová se ohlédla. To je jen další policista na objíždce, řekla. Nedělej si starosti. Ozvalo se tiché pop. Podívala se na krabičku ve svých rukou a na prázdný chodník. Jošo? Jošuo si okamžitě uvědomil, že tam, nechal, že tam nechal svou krabičku. Vkročil bez kročce. A co bylo horší, ta policistka ho přitom viděla. Teď bude v maléru. Takže unikl. Pokračoval v přechodech, dál od místa, kde byl, ať už v, v tomto případě dál znamenalo cokoliv. Nezastavil se, ani, nezastavil se ani nespomalil. Pokračoval v cestě, jeden krok za druhým, každý krok provázený mírným otřesem vnitřností. Jeden svět po druhém, jako kdyby to byla řada pokojů. Krok za, krok za krokem dál od politicky Jensenové. Hlouběj do té pralesní chodby. Jak pokračoval, nevěděl už žádná města. Žádné budovy, žádná světla, žádné lidi. Jen ten hustý prales, ale prales, který se měnil s každým krokem. Při jednom kroku se stromy vynořili odnikud jen proto, aby při dalším kroku zase zmizely, jako kulisy ve hrách, které občas se cvičovali děti v domově, ale přesto se všechny stromy zdály skutečné, všechny tvrdé a pevné a skořeny hluboce zapuštěnými v zemi. Někdy bylo tepleji, někdy bylo chladnějí. Ale prales kolem něj tam byl vždycky. A vždycky bylo ráno. Některé věci se ale neměnily. pevná zem pod nohama, raní nebe. To, že v tom novém světě nacházel nějaký řád, ho potěšilo. Návod na internetu neříkal nic o kráčení bez krabičky, ale on to přesto dělal. Ta myšlenka měm vyvolala pocit podobný závrati, jako kdyby stála o kraji srázu a současně to bylo i vzrušující, cítil vzrušení zporušování pravidel. Jako tehdy, když s bylým Chambersem sebrali dělníkům, kteří přišli opravovat rozbité okno, láhev piva vypili v koutě koupelny a pak, vypili v koutě kotelny a pak láhev rozbili a hodili ji do popelnice. Při té se usmál. Pokračovali dál a do stromu si odskakoval, jen když musel. Stromy se ale postupně měnily. Teď byly pokryty hrubší kůrou, Větve nasledali na kmen nízko a měli úzké pichlavé listy. Borový les. Bylo také chladněji. Ale les to byl a on pokračoval dál. Pak došel ke stěně. Bylo to místo, kam už vkročit nemohl, bez ohledu na to, jak daleko šel vlevo nebo vpravo. Vrátil se dokonce několik kroků nazpět a běhl se proti ní a pokusil se prorazit si cestu silou. Nebolelo to, ale měl pocit, jako kdyby vběhl do obrovské pozvednuté dlaně. Ale dál to nešlo. Jestli ale nedokáže pralesem projít, třeba by ho dokázal přelést. Vyhlédl se vysoký strom, nejvyšší v celém okolí, vytáhl se do spodních pětví a pomalu stoupal vzhůru. Podobé jahlici ho píchali rukou. Zhruba každé dva metry se pokusil protlačit se bokem, jen aby zjistil, jestli to jde, ale ta stěna tam byla pořád. A pak to najednou šlo. Padla břichem na rovnou zem, podobnou nerovné, nerovné hlazené maltě. Byla šedá, suchá a tvrdá. Nebyl tady žádný strom, žádný prales. Jen vzduch, nebe a ta podlaha. A byla tady zima. Cítil, jak mu tenkou látkou džínců na kolenou proniká chlad a jeho studí holé ruce. Led. Stal. Dech se mu kolem obličeje srážel v bílých obláčcích. Vlad byl jako díky, které se pokoušely proniknout mu oděvem na kůži. Celý svět byl pokryt ledem. Byl v jakési široké strouze, vyhloubené v ledu, která se kolem něj zvedala ve vysokých svastí. Ve starém a špinavém ledu. Nebe bylo čisté a prázdné, v parvě šedomondrého časného rána. Nikde se nic nehýbalo, ani pták, ani letadlo, a na zemi neviděl jedinou budovu, jedinou živou věc, jediné stébl trávy. Usmál se. Pak vkročil naspět do borového pralesa a zmizel se zvukem podobným prásknutím jídlové bubliny.